Розділ 12. Війна тривала далі. Досить успішно для південців. Але люди вже перестали повторювати. Ще одна перемога і війні кінець. Так само, як перестали називати Янки боягузами. Вже всім стало ясно, що Янки далеко не боягузи, і що подолати їх вдасться лише після багатьох перемог. А перемоги в конфедерації таки були. Генералів Моргана і Фореста в Тенесі, та й попереду так виразно вимальовувався тріумф у другій битві над Булреном, наче південці вже тримали в руках скальпи з голів Янки. Але тяжкою ціною платилося за ці скальпи. Шпиталі й доми Атланти були переповнені хворими і пораненими, і щораз більше жінок з'являлося в чорному. День у день довшили ряди однаковісніх солдатських могил на Оклендському кладовищі. Гроші конфедерації катастрофічно знецінювалися, а ціни на харчі та одяг з такою самою швидкістю зростали. Інтенданство обкладало харчові товари такими великими податками, що це вело до зубожіння раціону мешканців Атланти. Білого борошна було мало, і воно настільки подорожчало, що кукурудзяний хліб повсюдно заступав у вжитку булочки, біцквіти і вафлі. У м'ясних крамницях майже не стало ялови чи не й баранини, до того ж, купувати її могли тільки люди багаті. Щоправда, свинини ще вистачало, як і птиці та городини. Блокада південських портів посилилась. І такі речі, як чай, кава, шовки, корсети з китового вуса, одеколони, модні журнали і книжки перетворювались на дедалі розкішнішу розкіш. Навіть прості бавовняні тканини так підскочили в ціні, що дами, згнітивши серце, перешивали на новий сезон торішні туалети. З горищ подіставали кросна, що роками вкривалися там порохом і, мало не в кожній вітальні, загодилися ткати. Всі – солдати, цивільні, жінки, діти і негри – почали носити домашні ткання. Сірий колір, колір конфедератської армії майже зник, поступившись місцем в жовтуватому відтінку до мотканої одежі. Уже і шпиталі зазнавали скрути. Бракували хініну, каломелі, опію, хлороформу, йоду – Бинти і марля стали надто великою цінністю, щоб їх викидати після вжитку, і дами, які доглядали по у шпиталях, кожного разу несли додому повні кошики закривавленого гноття, що його переправши і випрасувавши, повертали для подальшого використання. Але для Скарлет, яка щойно вирвалася з лабет удівства, війна означала тільки добу веселощів та розваг. Навіть деякі труднощі з одягом та харчами – не могли й потьмарити її настрою. Так вона тішилася своїм поверненням у світ. Думаючи про те, як безбарвно прожила вона попередній рік, коли кожен день анічим не відрізнявся від іншого дня, Скарлет відчувала, що тепер життя набрало неймовірно швидкого темпу. Щоранку на неї чекала якась нова захоплива пригода. Синові й нові чоловіки шукатимуть з нею зустрічі, казатимуть їй, яка вона гарна, і запевнятимуть, що для них було б щастям битися за неї і навіть померти. І хоч Скарлет кохала Ешлі і була певна, що кохатиме його до самого скону, це не заважало їй безоглядно фліртувати з ваблюючих кавалерів, які пропонували їй руку і серце. Повсякчасний відгомін війни сприяв приємній невимушеності у товариському житті, на що старші люди споглядали не без тривоги. Матері раптом виявили, що до їхніх дочок заявляються в гості незнайомі молодики, не маючи при собі ніяких рекомендаційних листів, та й взагалі бувши не від якого походження. І ці дочки, жах який, дозволяють собі сидіти з ними, взявшись за руки. Місіс Мерівезер, яка з власним чоловіком уперше поцілувалася тільки після весілля, ледве очам повірила, заставши свою Мейбл, як та цілується з малим зуавом Рене Пікаром і просто отетеріла, коли побачила, що дочка навіть не соромиться власного вчинку. І хоча Рене Пікар негайно ж таки попросив у Мейбл руки, суті справи це не змінювало. Місіс Мерівезер відчувала, що південь котиться до повного морального розкладу і частенько прилюдно висловлювала цю свою думку. Інші матрони гаряче підтримували її і винуватили в усьому війну. Але юнаки, що збиралися за тиждень чи там місяць накласти головою, не могли чекати цілий рік, щоб дістати право назвати врешті свою обраницю на ім'я, звісно, додавши слово «міс» попереду. Вони не погоджувались на тривале залицяння, як того вимагали правила доброго тону з передвоєнних часів. Звичайно, вони вже за 3-4 місяці знайомства робили пропозицію. А дівчата, хоч і знали дуже добре, що порядній панночці слід спершу тричі відмовити і тільки на четвертий раз погодитись, тепер без зайвих зволікань давали згоду вже за першим разом. Оскільки війна так спростила стосунки між людьми, жити з Карлад стало страшенно цікаво. Якби не прикро доглядання поранених та нудний обов'язок скручувати бинти – вона б не заперечувала, щоб ця війна тривала і вічно. Власне, тепер і чергування у шпиталі її не дратувало, бо давало чудову нагоду полювати на кавалерів. Безпорадні перед її чарами поранені складали зброю без найменшого опору. поміняти пов'язку, зволожити обличчя, підбити подушку, помахати над ним віялом – і вже він готовий, закохався. Та це ж була просто розкіш після такого занудного року. Скарлет не могла повернулася до тих часів, коли вона ще не одружилася з Чарльзом. Їй здавалося, наче взагалі цього шлюбу і не було, і вона не пережила ніякого стресу по смерті чоловіка і не народжувала Вейда. Війна, шлюб, народження дитини – все це пройшло повз неї, не зачепивши глибшу струн її душі, і вона лишилася такою, як була перед тим усім. Скарлет мала сина – але його оточили такою турботою в червоному цегляному будинку, що вона ледвичай пам'ятала про синове існування. Розумом і серцем вона знов була з огара, найперша красуня в окрузі. Думки її та вчинки не змінилися від довоєнних днів, тільки поле діяльності незмірно розширилося. Махнувши рукою на осуд приятелюк і тітоньки Туб, вона вела себе так, як до одруження – Ходила на вечірки і танці, їздила верхи на прогулянки з військовими, загравала. Одне слово, збавляла час, як звикла була дівчиною, от тільки що жалоби не скинула. Вона знала, що цього дріботупемелені могли б уже не витримати й обуритись. Але й у вдівстві своєму вона була така сама чарівна, як і в дівоцтві. Мила, коли могла робити, що хоче, послужлива, поки це було їй наруч, марнолюбна, коли йшлося про її зовнішність та успіх серед чоловіків. Ще кілька тижнів тому така спронівірена, тепер вона відчувала себе щасливою, маючи повно кавалерів, які розхвалювали її чари, настільки щасливою, наскільки дозволяла їй усвідомлення того, що Ешлі одружився не з нею, а з Мелані і перебуває в небезпеці. Та як не дивно, вона легше могла примиритися з тим, що Ешлі належить іншій, поки він десь далеко. Часом скарди здавалося, що опинившись за кілька сот миль звідси у Вірджинії, він ніби такою самою мірою став належати їй, як і Мелані. Так непомітно збігали осінні місяці 1862 року, коли догляд за пораненими, танці, прогулянки, верхи, скручування бинтів та ще короткі наїзди до тари заповнювали всі її дні. Відвідні домівки розчаровували скарлет, бо майже не випадало нагоди спокійно без поспіху поговорити з матір'ю, про що вона так мріяла в Атланті, посидіти біля неї, заклопотаної шитвом, вдихаючи ніжний аромат парфумів з лимонної вербени, що йшов від її сукні, відчуваючи лагідний доторк і ніжний долоні усе на ці. Елен тепер схутла, зранку до ночі вона клопоталася по господарству, так що і спати лягала, чи не пізніше за всіх у садибі. Вимоги Інтентантської служби конфедерації зростали з кожним місяцем, і Елен мала докладати зусиль, щоб їх задовольняти. Навіть Джералду довелося вперше за багато років узятися за господарство, бо правителя на місце Джонса Вілкерсона так і не знайшли, і Джералд сам об'їжджав верхи всі землі. Елен ледве ставало часу поцілувати дочку на добраніч. Джералд цілі дні збував у полі. Тож Скарлет у Тарі просто нудилась. Навіть її сестри мали тепер своє коло інтересів. С'юлін нарешті вже порозумілася з Френком Кеннеді і наспівувала, коли ця війна скінчиться, з таким багатозначним виглядом, що Скарлет мало не казилася, а Керін усю поглинули мріяння про Брента Тартона і ніщо інше її не цікавило. Загалом виходило так, що хоч Скарлет вибиралась до Тари завжди з радістю в серці, вона ніколи не шкодувала, дістаючи там неминучого листа від Туб і Мелані, в якому ті прохали її повернутися до Атланти. Елен щоразу в таких випадках зітхала, засмучена думкою, що знову мусить розлучатися з найстаршою дочкою і єдиним своїм онуком. «Але я не можу бути такою егоїсткою, щоб не пускати тебе, коли твоя допомога потрібна у шпиталі в Атланті», – казала вона. «Тільки…» «Тільки прикро, що все не випадає урвати часину і не говоритися з тобою. Я ж так хочу відчути, що ти все та сама маленька моя дівчинка». «Я завжди буду твоєю маленькою дівчинкою», – відповідала Скарлет і припадала обличчям до груди Елен, раптом проймаючись докорами сумління. Вона не казала матері, що це танці і кавалери вабрати її назад до Атланти, а зовсім не робота у шпиталі. Тепер уже багато з чим вона крилася перед матір'ю, а найбільше з тим, що дім тітоньки Туб досить часто став відвідувати Ред Батлер. Після того доброчинного базару це тривало вже не один місяць. Кожного разу, приїжджаючи до міста, Ред Батлер складав візит до будинку з червоної цегли, возив Скарлет на прогулянки своєю коляскою, Супроводив її на танцях і вечірках, дожидав під шпиталем, щоб підвести додому. Вона тепер уже перестала боятися, що Рет викаже її таємницю, хоча десь у закутку мозку однаково муляла думка, що він, свідок найприкрішої в її житті хвилини, знає всю правду про Ешлі і про неї. Саме усвідомлення цього й примушувала Скарлет стримуватись, коли вона бувала зла на Рета, а траплялося це дуже часто. Йому було вже за 30, і перед ним, старшим від усіх інших її кавалерів, вона почувала себе дитиною, бо ніяк не могла підбити його під свою руч, як то робила з рештою злетцяльників, ближчих їй віком. У нього завжди була така міна, наче ніщо в світі не може його здивувати, а багато чим він просто тішився, особливо коли так роздражнював її, що вона від злості слів не знаходила. Не раз і не два своїм шпиганням він доводив її до нестями, бо ж під оманливо витинченою зовнішністю Скарлет, успадкованою від Елен, крився гарячковий ірландський темперамент Джералда. Раніше вона не дбала про те, щоб приборкувати свій гнів, окрім хіба присутності матері, тож тепер їй, хоч і як вона боялася глузливості посмішки Рета, ледве вдавалося втримати гостре слово на язиці. Якби ж він сам хоч коли-небудь зривався, вона б не відчувала так прикро його переваги. Після кожної з таких словесних дуелей, в яких їй майже ніколи не щастило перемагати, вона обзивала його нестерпним кавалером, зле вихованим і взагалі не джентльменом, і заявляла, що не хоче його бачити. Але минало скільки з часу, і він знову приїздив до Атланти, складав візит, як вважалося до тітоньки Туб. І за цієї нагоди з вишуканою галантністю дарував Скарлет коробку цукерок, привезених з Насау, або ж замовляв для неї крісло на музичний вечір чи запрошував до танці на вечірці. Аж кінець кінцем його зухвала нав'язливість починала її забавляти. Вона заходилася сміхом і прощала всі його минулі прогріхи, поки він не накоїть нових. Однак, попри численні вади батлерових манер, відвідані його ставали дедалі бажанішими для Скарлетт. Щось незрозуміле бентежливе було в ньому, щось таке, що відрізняло його від інших знайомих їй чоловіків. Щось було таке у зграбних рухах його плечистої постаті, що коли він з'являвся у дверях, її аж наче дух забивало, зухвалість його поведінки, неприхована глузливість у темних очах діяли на неї так, що вона мимоволі упокорювалась перед ним. «Я наче закохана в нього», – приголомшено думала Скарлетт. Але ж ні, це неправда. І все-таки я нічого не розумію. Збудження, однак, не спадало. Коли він приходив у гості, приносячи з собою повнокровний чоловічий дух, будинок тітонький топ з усією його залагодженістю і жіночністю раптом робився маленьким, сірим і навіть затхлим. Скарлет у цьому домі була не одна тока, на кого присутність Рета Батлера діяла дивним чином і розслаблювала волю. От і тітонька Туб при його появі щоразу починала розгублено метушитись, не знаючи, на яку ногу ступити. Тітонька Туб знала, що Елен не схвалила б спілкування з ним дочки Джералда Огари, як знала і те, що не можна так просто злегковажити думку частинців, які не пускали Батлера до себе і на поріг, а коли він цілував їй руку і говорив вишукані компліменти, вона розманіжувалась, як муха перед горнятком меду. До того ж, він, звичайно, привозив їй різний дріб'язок з Насау, що його нібито купував спеціально для неї і доставляв сюди крізь блокаду, ризикуючи життям. Пакетики голок, гудзики, котушки шовкових ниток, шпильки для волосся – усі ці дрібнички на цей час стали майже недоступними в Атланті. Дами користувалися тепер шпильками, вистроганими з дерева, а за гудзики їм правили обшиті тканиною жолуді. Тож у тітонький туб не ставало сили волі відмовитись від цих дарунків. Та й побачивши такий пакуночок, вона по-дитячому допитлива, просто не могла стриматись, щоб не розгорнути його. А розгорнувши ясна річ, уже мусила і прийняти дароване. Після цього, де вона взяла б мужності заявити дарувальникові, що його репутація не дозволяє йому складати візити трьом самотнім жінкам, які живуть без чоловічої опіки в домі, а проте – Кожного разу, коли приходив Редбатлер, вона особливо гостро відчувала потребу в такій опіці. «Ніяк не втямлю, що таке в ньому?» – зітхала вона безпорадно. «Хоча з нього міг би бути і цілком милий симпатичний чоловік, якби я, якби я відчувала, що він у глибині душі поважає жінок». Мелані прикро вражала ці слова. Бо відколи Ред Батлер відкупив для неї обручку, вона вважала його людиною, винятково вихованою і витонченою. Він був незмінно гречний з нею, хоч вона почувала себе при ньому трохи несміливо, як з рештою і взагалі в чоловічій компанії, за винятком хлопців, знайомих із дитинства. Потай вона навіть співчувала йому, що неабияк розважила б його, якби він про це дізнався. Мелані взяла собі в голову. Що у нього в житті була нещаслива романтична пригода, від чого він зашкаруб душею і зробився таким ущіпливим і що йому не завадило б закохатися в порядну жінку. Живучи замкненим життям, вона не стикалася з реальним злом і ледве чи взагалі могла повірити в його існування. Тож, коли до неї дійшли перешепти прорета і якусь дівчину зчастина, вона була настільки здивована, що не пройняла цьому віри. І замість одвернутись, Стала, попри всю свою скутість, ще більш уважливої до нього, обурена на ту велику кривду, якою йому, мовляв, заподіяно. Скарлет, однак, мовчки погоджувалась з тітонькою Туб. Вона також відчувала, що він не поважає жінок, окрім Хіба Мелані. Бо от, змірюючи пронизливим поглядом постать Скарлет, він щоразу наче роздягав її до Ні, словами він нічого такого не казав. Якби він це спробував, вона б його добро вибештала але просто в одвертому погляді очей на його смуглявому обличчі проступало таке зухвальство, ніби всі на світі жінки йому належали і він не потішитись будь-якою, коли схоче. І лише на Мелані він дивився інакше. Не було тоді в його очах ні холодної оцінки, ні насмішку батості, а в голосі, коли він звертався до неї, з'являлись якісь особливі нотки невдаваної чемності, поваги, бажання стати в нагоді. «Не розумію, чому ви з нею завжди куди люб'язніше, ніж зі мною?» Холодно зауважила якось над вечірньою перискалит, лишившись наодинці з Ретом, коли Мелані й Туб пішли передрімати. Цілу годину вона спостерігала, як Рет тримав у руках міток пряжі, поки Мелані перемотувала його на клубок, як з незворожним обличчям він вислуховував нескінченні розповіді її про Ешлі яка вона горда ним, та як Ешлі просувається по службі. Скарлет знала, що ред зовсім не в захопленні від Ешлі, і що йому байду жісненько до його нового майорського звання. А проте він чемно притакував і висловлював по ходу розмови доречні зауваження про мужність Ешлі. «Але варто мені згадати ім'я Ешлі, як він одразу настовбучить брови і так гидко шкірить рота», – роздратовано подумала Скарлет. «Я ж гарніша за неї!» – провадила вона далі. «Не розуміть, чому ви з нею люб'язніше, ніж зі мною?» «Смію я потішити себе надією, що ви ревнуєте? «Тільки не уявляйте собі, бо знащо!» Ще одна надія розвіялась. «Коли я люб'язніший з місіс Вілкс, то це тому, що вона цього заслуговує. Таких щирих, добрих і безкорисливих людей я мало зустрічав у житті. Але, можливо, ви не помітили цих її рис. І крім того… Незважаючи на свою молодість, вона належить до небагатьох шляхетних дам, що їх я мав честь пізнати. Ви хочете сказати, що я для вас не шляхетна дама? Мені здається, ми ще при нашому знайомстві становили, що ви взагалі не дама. Ви робитесь братким і осоружним, коли починаєте нанове те все витягати. Як у вас стає совісті витикати мені в очі той дитячий вибрик, то було хто зна коли, я вже виросла відтоді, і давно б забула, якби ви раз у раз не шпигали мене і не піддражнювали. Не думаю, щоб то був дитячий вибрик, та я не вірю, що ви змінилися. Коли щось не по-вашому, ви й сьогодні ладні шпурлятися вазами. Правда, тепер ви і так маєте змогу чинити, що хочете тож не виникає потреби товкти антикваріат. І який же ви? О, якби я була чоловіком, я б викликала вас на дуель і, і дістала б кулю в лоб. І я влучаю в 10-центівку з п'ятдесяти ярдів. Краще послуговуйтесь своєю випробованою зброєю, усмішками, вазами і так далі. Ви просто поганець. Гадайте, я ображуся на вашу мову. На жаль, мушу вас розчарувати. Я не можу гнівитись, коли мене називають словом що відповідає істині? Звичайно, я поганець, але чому би і ні? У нас вільна країна, і кожен може бути собі поганцем, коли це йому до вподоби. Тільки такі лицемірки, як ви, люба пані, силкуються приховати, як і чорні в них душі, і шаленіють, коли чують про себе правду. Перед цим спокійним усміхом, перед цією неквапливою манерою говорити, вона була безпорадна Його нічим не можна було прийняти». Її звичні знаряддя – зневага, холодність, ущіпливі слова – тут не діяли, бо хоч що б вона сказала, він залишався незворушним. З досвіду вона знала, що брехун найзапальніше обстоює свою правдивість, боягус – свою хоробрість, хам – свою вихованість, негідник – свою честь. А от зратом було зовсім інакше. Він, сміючись, визнавав усі свої вади і напрошувався, щоб його обзивали далі і далі. Всі ці місяці він як приїжджав несподівано, так і зникав, не прощаючись перед від'їздом. Скарлет ніколи не могла довідатись, що за справи приводили його до Атланти, адже мало хто з тих, які проводили торговельні судна крізь блокаду, вважав за потрібне забиратись так далеко від узбережжя. Звичайно, вони розвантажувались у Вільмінхтоні або Чарстані, де на аукціонах їх чекали рої купців та спекулянтів з усього півдня. Скарлетт приємно було б думати, що Ред Батлер приїздив тільки заради неї до Атланти, але навіть за всього свого надмірного марнославства вона не допускала такої думки. Якби він хоч трохи залицявся до неї, чи показав, що ревнує до котрогось кавалера, чи потис її крить чи попросив портрет або хустинку на пам'ять, вона могла б з тріумфом відзначити, що і його полонила своїми чарами. Але ж ні. Її аж дратувало, що він нічим не показує своєї закоханості, Ще й більше того, бачить ніби сна скрізь усі її хитрощі, якими вона силкувалася упокорити його. Щоразу, коли він з'являвся в місті, все жіноцтво оживало. Його не тільки повивав романтичний ореол від чайдушного сміливця, що проривається крізь блокаду, а й супроводив такий притягальний поголос про щось ниться і заборонне. За ним же була така лиха слава, і з кожним разом, коли міські матрони збиралися попліткувати, репутація його падала все нижче і нижче, від чого він ставав ще звабливішим в очах молодих дівчат. А оскільки більшість з них були ще невиннятка, вся їхня поінформованість обмежувалась тим, що він, мовляв, багато що собі дозволяє з жінками, хоч у чому саме полягало оте багато що, вони не знали. Чули вони і такі перешепти? що з ним, дівчині, небезпечно спілкуватись. Бо було дивно, що маючи таку репутацію, він ані разу, відколи вперше з'явився в Атланті, не спробував буде поцілувати руку якоїсь панночки. Хоча це якраз робило його ще таємничішим і забливішим. Як не брати до уваги героїв війни, то про нього говорили в Атланті чи не найбільше. Кожен знав у всіх деталях, як його вигнали з Вест-Пойнту за пияцтво і за щось таке з жінками. Давно набула розголосу страшенно скандальна історія дівчини з Чарстена, яку він ославив, та її брата, якого він застрелив на дуелі. Листування з частонцями доповнило цю інформацію даними про те, як його батько, милий старий добродій з залізним характером і твердою волею, вигнав сина в 20-річному віці з дому, не давши ні цента на дорогу і навіть викреслив його ім'я з родинної біблії після чого безпутний син подався до Каліфорнії під час Золотої Лихоманки 1849 року, а звідти до Південної Америки і Куби. І те, чим він там промишляв, теж не додавало йому честі. Бійки через жінок, кілька поєдинків, контрабандне постачання зброї повстанцям у Центральній Америці – все це були складові частини його кар'єри, та найдужче з усього того вжахнуло атлантів, що він став ще й професійним Картярем. На всю Джорджію навряд чи знайшлася б хоча одна родина, серед членів якої не було на превелику прикрість, картяра, котрий міг просадити в карти всі гроші, будинок, землю і рабів. Але то була зовсім інша річ. Чоловік міг програтися до руб'я на плечах і все-таки залишався джентльменом, а от професійний гравець цей завжди був чимось чужорідним у бівденському товаристві. І якби не війна, коли пішло шкереберть багато яких раніше усталених понять, і не послуги рета урядові Конфедерації в Атланті його не пускали б навіть на поріг. Але тепер і найморальніші ригористи відчували, що в ім'я патріотизму вони мусять стати більш терпимі. Люди сентиментального складу схилялися до думки, що паршива вівця з батлерової родини розкаялась у непутящому минулому і пробує спокутувати свої колишні гріхи. І надто жінки вважали за свій обов'язок підтримувати цей погляд, тим паче, що йшлося про такого хороброго проривника блокади. Тепер, бо вже всі розуміли, що відоміння мореплавців пробиватися крізь блокаду доля конфедерації залежить не меншою мірою, ніж від мушності солдатів на фронті. Оповідали, що капітан Батлер один з найкращих лоцманів на півдні, що він безоглядно сміливий і має залізні нерви. З роду Чарстонець, він знав кожну затоку і вузину, кожну обмілену і скелю на узбережжі Кароліни біля Чарстона, і так само вільно почувався у водах Більніхстонського порту. Він ні разу не втратив судно і не був змушений викинути вантаж за борт. На початку війни він з'явився невідомо звідки, маючи досить грошей, щоб придбати невелике швидкохідне суденце. А тепер, коли доставка товарів крізь блокаду давала прибуток у 2000%, став власником уже чотирьох суден. Він мав досвідчених лоцманів, платив їм добре, і вони, під прикриттям ночі, вивівши судна з Чарстона і Вілмінгтона, везли бавовну до Насау, до Англії чи Канади. Текстильні фабрики в Англії стояли без роботи, і робітники терпіли голод, тож кожен, хто прорвався крізь блокаду Північанського флоту, міг правити яку завгодно ціну в Ліверпулі. А батлеровим суднам навдивовижу щастило, і тоді, коли вони вивозили бавовну конфедерацію, і коли приставляли військове спорядження, якого Південь так гостро потребував. Тож атлантське жіноцтво мало підстави багато що забути і простити такому сміливцеві та й ззовні він був примітною постаттю, і побачивши його, люди навіть оглядалися. Тринькав він гроші не рахуючи, їздив верхи на норовистому огері і носив наймодніше вбрання від найкращих кравців. Уже цього останнього вистачало, щоб його вирізняти, бо на той час уніформи військових були добряче такі приношені і обстріпані, та й цивільний одяг, не виключаючи святкового, мав сліди лагодження, хоч і як непомітно намагалися це робити, і світив латками. Скарлет здавалося, що вона ні в кого ще не бачила таких елегантних штанів, як у Батлеро. Ясно брунатного кольору, картатих у чорну і білу клітинку. Жилети його теж були невимовно гарні, надто ж один – Білий, муаровий, розшитий дрібненьким пуп'янками троянд. І ходив він у цьому вбранні з елегантною недбалістю, наче зовсім не усвідомлюючи, яке воно ошатне. Мало хто з дам міг протистояти його чарам, коли він до них вдавався, і кінець кінцем навіть місіс Мерівезер склала зброю і запросила Рета Батлера на обід у неділю. Мейбл Мерівезер мала взяти шлюб зі своїм маленьким зуавом, коли той приїде в найближчу відпустку, і щоразу на думку про це гірко плакала. Бо ж на мріяла собі, що на весіллі буде в сукні з Білого Атласу, тоді як дістати цієї тканини неможливо було в усій конфедерації. Та й позичити сукню з Білого Атласу не було де – всі вони давно пішли на бойові стяги. Марні були патріотичні зусилля місіс Мерівезер, яка пробувала переконати дочку – Щодо маткана сукня – найвідповідніша для нареченої конфедерата. Мейбл затялася мати атласну. В ім'я священної справи вона ладна була і навіть охоче відмовитись від шпилюк для волосся і гудзиків, і модних черевичків, і тістечок, і чаю, але тільки не від атласної весільної сукні. Почувши про це від Мелані, Ред Батлер привіз з Англії кількість кількістам ярдів блискучого білого Атласу разом з мережуваною вуалькою і вручив Мейбл як весільний подарунок. Здійснив він цю процедуру в такий спосіб, що годі було й думати про якусь оплату, а Мейбл Атлас так вирадував, що вона мало не цмокнула дарувальника в щуку. Місіс Меріва зрозуміла, приймати такий коштовний подарунок та ще й вигляді тканини на сукню цілком суперечить правилам доброго тону. Але не знайшлася, як відмовити, коли Рет у вельми квітчастих висловах запевнив її, що хоч би яке було вбрання, воно не досить гарне для нареченої одного з наших воїнів-героїв. Отож, місіс Мирівезер запросила Рета Батлера на обід, подумки вирішивши собі, що така поступка більш ніж покриває вартість дарунка. Але Батлер не тільки забезпечив Мейбл Атласом на сукню, а й дав кілька цінних порад щодо того, як її пошити. Він пояснив, що цього сезону в Парижі модні криноліни ширші, ніж раніше, а спідниці коротші і поділених без оборок, а має зубчасті фестончики, з-під яких проступають оторочені нижні спідниці. Крім того, він зазначив, що зовсім не помічав на вулицях панталонів, отже, можливо, вони вже вийшли з ужитку. Згодом місіс Марівезер звірилася місіс Елсінг міркуванням, що якби вона підтримала ту розмову, він би, чого доброго, розписав і те, яка у парижанок білизна. Якби не безперечно мужня постава капітана Батлера, то його здатність запам'ятовувати найменші деталі жіночих суконь, капелюшків і зачісок засудили б як гідну жалю жіночність. Дами завжди почували себе якось незручно, коли засипали його розпитами про останню моду, але ж і вибору вони не мали. Як моряки, викинуті аварією на безлюдний острів, стають відірваними від світу, так і жінки були відірвані від світу моди, адже публікації на цю тему до них майже не доходило. Якби їм сказали, що французькі дами тепер голять на чисто голову і носять хутряні шапки, вони би цьому повірили. Тож ретова пам'ять на всілякі тонкощі жіночого туалету правила для них за чудовий замінник журналу мод. Ред пам'ятав без річ деталей, дорогих жіночому серцеві, і повернувшись черговий раз із-за кордону, він опинявся в гурті «Дам», яким пояснював, що ось капелюшки цього року поменшили розміром і носять їх на самій маківці, оздоблюючи пір'ям, а не квітами, і що французька імператриця в вечірньому туалеті вже не вдається до шиньону, а викладає волосся у високу зачіску, яка залишає відкритими вуха, і що декольте обальних сукнях знову стали разюче глибокі. Протягом кількох місяців капітан Батлер залишався найпопулярнішою і найромантичнішою постаттю в Атланті, Незважаючи на свою давнішню недобру славу, незважаючи на туманні поголоски про те, що він не лише доставляє товари крізь блокади, а й причетний до спекуляцій харчами. Недоброзичливці Батлера запевняли, що після кожного його наїзду до Атланти ціни підстрибують на 5 доларів. Але попри всі ці плітки, він зберіг би популярність, якби валів цього. Виглядало, одначе, так, ніби він, домігшись визнання околі статичних громадян та патріотів, звойувавши їхню повагу і навіть симпатію, нехай і насторожену з нерозумілого почуття суперечності, почав усіляко наструншувати їх проти себе, даючи на здогад, що досі він просто прикидався, і що йому ця гра вже не докучила. Здавалося, південній геть усе на півдні, а надто конфедерація – викликають у нього суцільну зневагу, якою він і не намагаються приховувати. Саме висловлювання Батлера про конфедерацію і спричинили те, що його вислуховували спершу розгублено, тоді холодно, а далі вже ледь стримуючись від люті. Ще не скінчився 1862 рік, як чоловіки віталися з ним уже вкрай формально, а жінки при його появі на товариському зібранні силкувалися тримати дочок ближче до себе. Йому неначебто давало втіху не тільки зачіпати почуття щирих і запальних прибічників Конфедерації, а й виставляти самого себе в якнайгіршому світлі. Коли хтось із найкращими намірами хвалив його за відвагу, з якою він здійснює свої прориви крізь блокаду, він спокійнісінько відказував, що в небезпеці йому страшно так само, як і хоробрим воїнам південцям на фронті. Така відповідь не могла не дратувати публіку. Бо ж кожен знав, що боягузів у війську конфедерації немає і не може бути. Солдатів він завжди називав не інакше, як «наші хоробрі хлопці» або «наші герої в сірому», але робив це таким тоном, що слова звучали просто образливо. Коли котрісь меткіші з молодих дам кокетливо дякували йому як одному з героїв, які борються заради них, він з уклоном запевняв їх, що насправді зовсім не так, що він те саме робив би для жінок-північанок, якби мав на цьому не менший зиск. Зі Скарлет він розмовляв таким тоном ще від першої їхньої зустрічі в Атланті на Доброчинному базарі. Але тепер ці іронічні нотки звучали в його мові, хоч би з ким він стикався. Коли його хвалили за послуги Конфедерації, він незмінно відповідав, що прориватися крізь блокаду це для нього суто ділова операція, не більше. Коли б можна було так само заробляти на урядових контрактах, додавав він, косячи поглядом на тих, хто діставав такі контракти, тоді він безперечно облишив би свій небезпечний промисел і став би постачати конфедерації залежну тканину, цукор у переміж з піском, протухлий борошно і прогнилу шкіру. Здебільшого його слова нічим було крити, і це найдужче дратувало. Невеликі скандали, пов'язані з урядовими контрактами, і справді вже набули деякого розголосу. Солдати в листах з фронту раз у раз нарікали на взуття, що розповзається за тиждень, на порох, що не хоче займатися, на упряж, яка рветься, тільки на шарпнеш, на гниле м'ясо і червиве борошно. Атлантці переконували себе, що такі безчесні постачальники походять за лабами, Вірджині або Теннисі тільки не з Джорджії. Адже в їхньому штаті урядові контракти мали люди з найкращих родин. Хіба ж вони не перші жертвують на шпитальні фонди чи на допомогу дітям-сиротам? Чи ж вони не співають найревніше діксі, не вимагають найполегливіше за всіх, принаймні, з трибун крові Янки? Хвиля обурення проти цих живодерів, що наживалися на урядових контрактах, тоді ще не піднялася. І батлерові слова більше сприймали як свідчення його невихованості. Він не тільки зачіпав честь міста своїми закидами продажності людей на високих посадах і спробами применшити мужність воїнів на полі бою, а ще й тішився тим, що ставив достойних громадян у прикре становище. Як от малий хлопчисько не має сили втриматись і неодмінно проткне шпилькою повітряну кулю, так і він просто не міг угамувати бажання дати щигля чванькам, лицемірам і велимовним патріотам. Він дошкульно викривав зарозуміле неутство і святенництво і робив це так уміло, виявляючи до жертви нібито щирий інтерес, що та не встигала і як уже була виставлена загальний посміх у ролі пустопорожнього пащикуна. Скарлет і в ті місяці, коли місто ще приймала Рета Батлера, не мала щодо нього ніяких ілюзій. Вона знала, що його вишукана галантність і квітчаста мова криють у собі ущіпливу насмішку. Він же вдає от чаяку, який з патріотичних міркувань узявся за прорив блокади, тільки тому, що це його забавляє. Часом він їй нагадував сусідських хлопців, з якими вона виростала, невгомонних близнюків-тартонів, що не знали стриму у своїх витівках, біса вигадливих фонтейнів, пустотливих і дошкульних калвертів, ладних цілу ніч продумувати якесь дури світство. Проте була й різниця, бо у позірно легкодумних вчинках Рета проглядало щось зластиве а за підкресленою поштивістю крилася жорстокість. Та хоч вона добре бачила нещирість Рета Батлера, їй любіше було сприймати його як романтичного борця проти блокади, хоча б тому, що це полегшувало спілкування з ним попервах досить обтяжливе. Тимто вона була дуже невдоволена, коли він відкинув удавання і став зумисно викликати антипатію до себе городян. Але невдоволення її – було породжено не тільки тим, що він робив дурницю, а й тим, що різкий осуд його якоюсь мірою кидав тінь і на неї. Тим часом настав доброчинний музичний вечір, улаштований у домі місіс Елсінг на користь напіводужаних після поранень воїнів. І ось там Ред і віддав себе остаточно на поталу Остракізмові. Над вечір дім ущерд заповнили військові відпустці, поранені зі шпиталю, внутрішні гвардійці, міліціанти, літні матрони, вдови й молоденькі дівчата – Жодного вільного стільця не лишилися в будинку, гості юрмились навіть на сходах. Чималу вазу з ранчастого кришталю, що й тримав при вході старший челядник Елсінгів, уже двічі спорожнювали від накиданих у неї срібняків. Це вже саме собою свідчило про успіх заходу, оскільки тепер срібний долар був вартий 60 доларів у банкнотах конфедерації. Кожна дівчина, бодайсях так здібна до музики, співала або грала на фортепіано, а живі картини відзначувано жвавими оплесками. Скарлет була вельми вдоволена собою. Вона виконала з Мелані зворушливий дует «Коли роса на цвіт спаде», а також на біс трохи веселішу пісеньку «Ох, боже, мій, хіба ж я знала, що то Стівен», але крім того, їй доручили втілити в останній живій картині «Образ конфедерації». Виглядала вона надзвичайно звабливо, коли стояла у скромному грецькому хітоні з білої марлі підперезана червоно-голубим паском і тримала в одній руці смугасто-зоряний прапор, а в другій, простягненій до схиленої на коліна постаті капітана Керрі Ешберна за лабами, шаблю з позолоченим ефесом, що колись належала Чарльзовому батькові, а потім Чарльзові. Коли жива картина скінчилася, Скарлет мимохідь пошукала очима рета, Чи ж оцінив він належно її виконавство? На велике своє розчарування вона побачила, що він, захоплений якоюсь суперечкою, мабуть, і не звернув уваги на живу картину. З облич людей довкола було видно, що вони аж киплять від люті, чуючи його слова. Скарлет рушила у тому напрямку, і в момент, коли раптом запала тиша, як буває навіть на людному зібранні, розчула голос Віллі офіцера міліції, що запитав у лоб. «То ви хочете сказати, сер, що справа, за яку віддали життя наші герої, для вас не священна?» «Якщо ви потрапили під поїзд, то це має означати, що ви своєю смертю освятили залізничну компанію?» Як найсумирніше поцікавився і Ред, наче справді сподівався почути відповідь. «Сер!» – заявив Віллі тримтячим голосом. «Якби ми були не під цим дахом, мені страшно й подумати, що тоді могло б статись?» відказав Ред, адже ваша хоробрість загально відома. Віллі весь побагрянів, і розмова урвалася. Всі стояли ні в сих, ні в тих. Віллі ж був дуже і здоровий юнак, придатний до війська, але він таки лишався в тилу. То правда, він був один у матері, і врешті хтось же мусив і в міліції служити обороняти штат. Та коли Ред згадав про хоробрість, дехто з офіцерів і спиталю перхнув іронічним смішком. «І чого він не тримає язика на припонії?» – роздратовано подумала Скарлет. «Псуї усім вечір». Доктор мід грізно насупив брови. «Для вас, молодий чоловіче, можливо, нема нічого священного», – сказав він на весь голос, як звик промовляти з трибуни. «Але для щирих патріотів і патріоток півдня багато що священне. Це свобода нашого краю від узурпаторів, це правоштатів, це...» Ред стояв з байдужим виглядом, а коли заговорив, лагідно урвавши лікаря, в голосі його чулися нотки легкої нудьги. «Усі війни священні для тих, хто мусить воювати», – мовив він. «Коли б ті, хто розпалює війни, не оголошували їх священними, який б йолоб захотів накладати головою. Але хоч би які гасла виголошували оратори, що сплавляють дурнів на війну, хоч би які благородні цілі ставили перед ними причина війн дна, ця причина гроші». Всі війни – це, по суті, гризня за гроші. Тільки на лихо мало хто це усвідомлює. Усім баки забито сурмами, барабанами, красивими словами ораторів, які відсиджуються в тилу. Часом їхній войовничий клич звучить так – «Врятуймо гроб, від відпогані». Часом так – «Геть папістів» або «За свободу». А буває так – «За бавовну рабовласництво і права штатів». «Навіщо він сюди папу Римського приплів?» – подумала скарлет. «Та й гроб, господин теж». Вона вже підходила до гурту сперечальників, аж це побачила, що Ред невимушено відкланявся і рушив до дверей. Скарлет поспішила була за ним, але її перепинила місіс Елсінг, притримавши за спідницю. «Нехай собі йде», – голосно сказала вона, щоб чути було на всю притихлу напружену залу. «Нехай йде, він зрадник і спекулянт, зміюка, яку ми прогріли на грудях». Ред, що стояв уже в холі з капелюхом у руці, не міг не почути цих слів, розрахованих передусім на його вуха. Він обернувся і обвів очима присутніх. Потім визивно кинув погляд на пласкі груди місіс Елсінг, усміхнувся раптом, уклонився і вийшов. Місіс Меривезер поверталася додому в колясці тітоньки Туб. І ледве усі четверо дам улаштувались на сидіннях, як вона зірвалася. «Отож маєте дріботуб Гамільтон, сподіваюсь, ви задоволені». «Чим це?» – наполохано перепитала тітонька Туб а повезінкою цього пройди світа Батлера, якого ви так охоче приймали. Закид цей збив тітоньку з пантелику, і розгубившись, вона й не подумала нагадати місіс Мерівезер, що та й сама не раз запрошувала Рета Батлера до себе. Скарлет і Мелані, однак, пригадали цю обставину, але виховані у повазі до старших нічого не сказали. Натомість вони стали пильно продивлятись до своїх рук у рукавичках. Він зневажив нас усіх і навіть конфедерацію. Заявила місіс Мерівезер. Масивний її бюст у розшитому дрібним бісером корсажі прийшов у рух. «Сказати, що ми воюємо для грошей, що наші провідники брешуть нам, та його в тюрму за таке треба. А то ж, у тюрму. Я поговорю про це з доктором Мідом. Якби містер Мерівезер був живий, він би показав йому. «Послухайте, но туб Гамільтон, ви повинні тепер на поріг до себе не пускати цього лотра». «О, Боже!» Безпорадно зітхнула Туб, маючи такий вигляд, наче ось-ось Богу душу віддасть. Вона благально глянула на дівчат, але ті втупили очі Долі. Тоді з надією перевела погляд на випростану спину дядька Пітера. Вона знала, що йому чути кожне слово, тож сподівалася, що він обернеться і докине щось до розмови, як частенько робив раніше. Вона сподівалася, що він скаже «Ну годі, місіс Долі, дайте вже спокій, місі Туб», але він сидів, ані не він несхвально ставився до Рета Батлера, і бідна Туб знала це. Тож вона зітхнула і промовила: "Ну, коли ви так гадаєте, Доллі? Я й справді так гадаю", рішуче відказала місіс Мерівезер. "Я взагалі не можу втямити, з якої такої причини ви стали його приймати. Від сьогодні йому не буде місця в жодному порядному домі Атланти. Зберіться з духом і не пустіть його на поріг". Місіс Мерівезер гостро глянула на дівчат. Сподіваюся, ви обидві теж чуєте мої слова, провадила вона далі. Бо це трохи й ваша вина, що ви були надто вже з ним вічливий. Скажіть йому гречно, але твердо, що його присутність у вашому домі і ці відступницькі балачки геть небажані. Скарлет уже вся лекотіла, готова збунтуватись, як та конячка, що відчула чужу руку на гнуздечці, але не зважилась, боячись, щоб ця достойна матрона знову не написала її матері. «Стара корова», – подумала вона, аж паленіючи від ледь стримуваної люті. «Ото була б насолода в очі їй врізати, що я думаю про неї, та цю звичку всіма верховодити». Я і в думках собі не покладала, що коли-небудь почую такі відступницькі балачки про нашу святу справу, вела далі місіс Мерівезер у праведному гніві. «Кожного, хто не згоден, що наша справа священна і благородна, треба повісити. Я не хочу й чути, що хтось із вас двох коли-небудь ще вступить з ним в розмову». Але що це з вами Меллі, Боже милостивий? Мелані сиділа біла, мов стіна, очі широко розплющені. Я не перестану з ним розмовляти, тихо сказала вона. Не буду до нього нешаноблива, і не замкну двері йому перед носом. Місіс Марія озерта кривучко видихнула з легенів повітря, наче її проштрикнули, як повітряну кулю. Тітонька тупо шелешену розтулила пухкого ротика, а дядько Пітер обернувся і втупився в Мелані. «І чого мені не стало духу так сказати?» – подумала Скарлет, пройнята заздрістю й захопленням. «Таке от малиня, а не побоялися дати по зубах цій мегері?» Руки в Мелані тримтіли, але вона поспішала говорити далі, немов боячись, що їй забракне мужності. «Я не буду до нього нешаноблива через те, що він сказав, бо, може, він і недобре зробив, сказавши це привселюдно. Це у нього вийшло не тактовно. Але...» Але Ешлі теж такої думки, як і він. І я не можу замкнути двері перед носом у людини, яка думає так само, як мій чоловік. Це було б несправедливо. Місіс Мирівезер нарешті спромоглась на слово і кинулась в атаку. «Мелі Гамільтон, я за все своє життя не чула такої несусвітної брехні. В родині Вілксів ніколи не було боягузів». «А я й не казала, що Ешлі боягуз». Відрубала Мелані, зблиснувши очима. Я сказала, що Ешлі такої самої думки, як капітан Батлер, тільки він викладає її інакшими словами, і не виголошує своїх поглядів на музичних вечорах, але він написав це мені в листі. Скарлет відчула легенькі докори сумління, коли спробувала пригадати, що там такого особливого побачила Мелані в листах Ешлі, але зміст їхній вилітав у неї з голови ту ж мить, як вона кінчала читати, їй здалося, що це вже Мелані з з'їхала. Ешлі писав мені, що нам не треба було воювати з Янки, що нас затягли у війну політикани балакуни, задурманувши різними гаслими забобонами, – швидко провадила Меллі. Він каже, нема нічого на світі, що варте було б такої ціни, яку ми заплатимо за цю війну. Він каже, ніякої слави нема на війні, там саме тільки і страждання. «О, це ж той лист, – подумала Скарлет. Але хіба він таке мав на думці?» «Не вірю я вам!» Затято сказала місяць Мерівезер. «Ви зрозуміли його не так, як треба». «Ні, я розумію Ешлі так, як треба», – тихо відповіла Мелані, хоч губи в неї тремтіли. «Я розумію його співслова. Він мав на увазі те саме, що й капітан Батлер, тільки висловив це не в такій гострій формі». «Та майте совість порівнювати таку порядну людину, як Ешлі Вілкс, з цим негідником капітаном Батлером. Чого доброго, ви і самі може думати, що наша справа нічого не варта». «Я...» Я не знаю, що я думаю, непевно почала Мелані. Запала її уже пригас, і вона злякалася, що наговорила зайвого. Я, я теж готова життя віддати за нашу справу, як і ешки, але я вважаю, я вважаю, нехай чоловіки думають про ці речі, вони до цього здібніші. Нісенітниця якась, пирихнула місіс Марівезер. Осиди на коня, дядьку Пітера, ти проминув мій дім. Дядько Пітер так ревно заслухався в розмову у себе за плечима, що й не помітив, як садиба Мерівезерів лишилася позаду, тож тепер хутенько смикнув на себе вішки. Місіс Мерівезер зійшла з коляски і стрічки на її капелюшку затріпотіли, як вітрила на буряному вітрі. «Ви ще пожалкуєте!» – кинула вона на останок. Дядько Пітер шмаганув коня. «Вам, панночки, сором, що доводите мій ступ до такого хвилювання!» – дорікнув він дівчатам. «І зовсім не доводять!» – відказала несподівано Туб, що було досить дивно, бо вона мала звичай зімлівати з далеко не таких поважних причин. «Мелі, голубонька, я знаю, ти хотіла тільки заступитись за мене, і я рада, що хтось нарешті втер носа Доллі. Надто вже вона любить попихати всіма!» «Як це ти так наважилась?» «Ото тільки чи варто було говорити все те про Ешлі?» «Але ж це правда!» – відказала Мелані і тихенько заплакала. «І мені не соромно, що він так думає!» Він думає, що війна – це нам не потрібна. Але що він битиметься до кінця і, можливо, загине, а для цього треба куди більшої мужності, ніж воювати за ту справу, в яку віриш. «Ради Бога, міс, Мелі, та не плачте ви серед вулиці!» – буркнув дядько Пітер, вйокнувши на коня. «Люди бозна що подумають. Хайно прийдемо додому, тоді вже!» Скарлет не озивалася. Вона навіть не потисла руку Мелані, як ута підсунула їй під долоню, шукаючи підтримки. Листи Ешлі вона читала з єдиною метою – упевнитись, що він досі кохає її, Скарлет. А тепер Мелані розкрила їй зовсім новий зміст тих листів, які вона лише пробігала очима. Було прикро дізнатися, що така, сказати б, ідеальна людина, як Ешлі, має щось спільне з цим покидьком Гретом Батлером. І вона подумала – вони обидва знають правду про цю війну, тільки Ешлі готовий битись навіть до загибелі, а Рет – ні. Отже, Ред тверезіше ставиться до життя. На хвильку їй аж морозом обсипало, що вона дозволила собі так подумати про Ешлі. Вони обидва знають неприємну правду. Тільки Ред волі дивитись їй в очі і говорити про неї людям, доводячи їх до сказу, а Ешлі побоюється цієї правди. Все це страшенно приголомшувало.